Capitolul 17. Pe pajiștea înflorită. E noapte. Luna a răsărit și razele ei argintii dau strălucire tuturor lucrurilor pe care le atinge, poleindu-le cu argint. Mioara și Sispo ajung pe o pajiște înflorită. Iarba, de un verde atât de viu cu care e acoperită pajiștea, e zmolțată de fel de fel de flori mărgăritare, toporaș, albăstrele, maci și atâtea altele, închipuind un minunat covor de preț, țesut în cele mai diverse culori. Ce lume îngrozitor de rea și lipsită cu totul de omenie!" exclamă Mioara, amintindu-și întâmplările de curând retrăite. Da!" îi răspunse Sispo. Istoria ascunde atâtea taine!" Și multe pete negre, urâte, în firul ei ne oprit atâtea crime săvârșite de cei care huzureau în timp ce poporul muncea pentru ei, flămând și asuprit. Apoi, privind în jur, Mioara exclamă cu admirație, oh, dar cât e de frumos aici, parcă ar fi în grădina paradisului. Se așeză jos, respiră cu nesați aerul parfumat și bate din palme, veselă. Sispo o lăsă să se bucure în voie de frumusețea locului și se așeza și el alături.